Fyrsta Jóhannessar bref, þriðji kafli. Sjáið hvílíkan kærleika fadirinn hefur auðsýnd okkur, að við skulum kallast Gvöðs börn. Og það erum við. Heimurinn þekkir okkur ekki vegna þess að hann þekkti hann ekki. Þið elskuðu, nú þegar erum við Gvöðs börn. Og það er þá ekki orðið bert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 Sá sem yfkar réttlætið er réttláttur eins og Kristur er réttláttur. Hver sem syngar heyrir djöflinum til því að djöfullin hefur syngað frá upphafi. Til þess byrtist Guðssonur að hann skildi brjóta nýður verk djöfulsins. Hver sem af Guði er fættur syngar ekki,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 Við eigum að elska hvert annað. Ekki vera eins og kæn sem var af hennum vonda og myrti bróður sinn. Og af hverju myrtanann? Af því að verk hans voru vond en verk bróður hans góð. Undrist ekki, sýstkinn, þótt heimurinn hati ykkur. Við vitum að við erum komin yfir frá dauðanum til lífsins af því að við elskum bræður okkar og sýstur. Sá sem ekki elskar er áfram í döðanum. Hver sem hatar bróður sinn eða sýstur er mandrápari og þið vitið að engin mandrápari hefur eilíft líf í sér. Af því þekkjum við kærleikan að Jésús lét lífið fyrir okkur. Svo eigum við og að láta lífið hvert fyrir annað. Ef sá sem hefur heimsins gæfi horfir á bróður sinni eða systur vera þurfandi og líkur aftur hjarta sínu fyrir þeim, hvernig getur kærleikur til Guðs verið stöðugur í honum? Börnin mín, elskum ekki með tómum orðum heldur í verki og sannleika. Af þessu munum við þekkja að við erum sannleikans megin og munum geta friðað hjörtu okkar frammi fyrir honum, hvað sem hjarta okkar kann að dæma okkur fyrir. Því að Guð er meiri en hjarta okkar og þekkir allt. Því elskuðu, ef hjartað dæmir okkur ekki, þá höfum við djörfung til Guðs. Og hvað sem við byggjum um fáum við hjá honum að því að við höldum bóðorð hans og gerum það sem honum er þóknanlegt. Og þetta er hans bóðorð, að við skulum trúa á nafn sonar hans, Jésu Krists, og elska hvert annað samkvæmt því sem hann hefur gefið okkur bóðorð um. Sá sem heldur bóðorð Guðs er stöðugur í Guði og Guð í honum. Að hann er stöðugur í okkur, þekkjum við af andanum sem hann hefur gefið okkur.